і піднявся завзятий датан. Дармо грозиш, пророчиш. Ось як я тобі правду скажу, може й слухать не схочеш. Признавайся, не на те, як ти вчився у єгипетській школі, щоб доріжши кайдани кувать наші чести і волі. Признавайся, не на те ти ходив у Єгипетську Раду, щоб з мудрцями і жерцями кувать на Ізраїля зраду. Признавайся, було там у них віщування старинне, що від дуба і дванадцяти гіль власть Єгипта загине знали всі фараон і жирці що той дуб і ті гилі все ізраїля 12 колін розбуялих на нілі і жахались що мимо всіх праць і знущань і каторг той ізраїль росте та росте як танілова помень знали всі як в гебрейській сім'ї родить первенця мати, то в єгипетській мусить в той день первородне вмирати. Та не знав ніхто ради на все, не придумав підмоги. Тільки ти, перекинчик, упав фараону під ноги. І сказав ти позволь їх мені повезти у пустиню, я знесилю і висушу їх, і покірними вчиню. І додержав ти слова, повів нас, мов глупу отару, фараону, на втіху в Піски, нам на гори і кару, Скільки люда в пустині лягло. Ті піски і ті скали сотням тисяч Ізраїля синів домовиною стали. А тепер, коли з наших ватах тільки жмінка лишилась, І Ізраїля сила грізна по пісках розгубилась, Коли дух наш хоробрий упав, мов нелітня дитина, І завзяття пом'якло в душі, наче мокра глина, ти ведеш нас у сей Ханаан, мов до вовчої ями, адже зверхником тут фараон над усіми князями. Це ж безумство, тиснутися нам самохитно до Пастки. Чи нам тут воювати єгиптян? Чи просити їх ласки? О, Датане, промовив Мойсей, не журися, мій сину. Ханаана тобі не видать, не гнуть гордою спину. Ще одно оповідаю тобі, небораче Датане, при смерти тобі п'яді землі під ногами не стане. Гей! Гебреї! Датан закричав. Ви ж клялися валу. Чи ж забули так скоро свою вчорашню ухвалу? За каміння він кпить собі з нас так, як Вразів много, а й загине він краще один, як ми всі через нього. Най загине кругом загуло, і ось тут йому й амінь. Тілько диво ні одна рука не сягнула по камінь, і датан зміркувався, як стій. Забирайся в ті хвили, щоб ми кров'ю твоєю. Під ніч своїх рук не сквернили, і юрба, мов шалена ревла, забирайся ще нині і лунав її рев, мов крутіж, гураган по долині. Але ось підняв голос Мойсей у розпалі гнівному. Покотились слова по степу, наче розкоти грому. Горе вам нетямучі раби, на гордині котурні, бо ведуть вас неначе сліпих, пошуканці дурні, горе вам, бунтівничі уми, від Єгипту, почавши проти власного свого добра, ви бунтуєте завше. Горе вам, непокірні полки, загорілі уперті, тим упором, мов клином самі, унутрі ви роздерті. Як кропива ви руку жете, що, мов, цвіт вас плекає, як бугай будете пастуха, що вам паші шукає. Горе вам, що зробив вас Господь всього людства багаттям, Бо найвищий сейдар буде ще вам найтяжчим прокляттям. Похилившися, слухали всі, мовчазливі понурі, лиш у грудях сопло щось глухе, наче подихи бурі. Добігало вже сонце до гір, величезне, червоне, і було, мов герой, і пливак, що знесилений тоне, по безхмарному небі плила меланхолія тьмяна і тремтіло шакалів життя, мов болючая рана. Затремтіло щось людське, яке в старім серці пророка і понизила лет свій на мить його дума висока, чи ж все будь йому Кар стуном і погрозою в людях, і, мов хоре, голодне дитя, щось захлипало в грудях, О Ізраїлю. Якби ти знав, чого в серці тім повно, якби знав, як люблю я тебе, як люблю невимовно, ти мій рід, ти дитина моя, ти вся честь моя й слава, в тобі дух мій, будуще моє, і краса й держава, я ж весь вік свій. Весь труд тобі дав У незломнім завзяттю Підеш ти у мандрівку століть З мого духа печаттю І люблю я тебе не лише За твою добру вдачу А й за хиби та злоби твої Хоч над ними і плачу За ту впертість сліпую твою за ті гордощі духа, що, зійшовши на глупий свій шлях, навіть Бога не слуха. За брехливість твого язика, за широке сумління, що держиться земного добра, мов ціпке є коріння. За безсоромність твоїх дочок, за палке їх кохання і за мови, звичаї твої, за твій сміх і дихання. «Ой, Ізраїлю, чадо моє, жалься Богу, шадаю, як люблю я безмірно тебе, а про те покидаю. Бо вже близька година моя, та остатня, незнана, а я мушу, я мушу дійти». «До межі Ханаана, так бажалось там з вами входить серед трубного грому. Та смирив мене Бог, і війти доведеться самому. Та хоч би край Йордана мені зараз трупом упасти, щоб в обіцянім краю лише старі кости покласти. Там я буду лежать, і до гір сих муавських глядіти. Аж за мною прийдете ви всі, як за мамою діти. І пошлю свою тугу до вас. Хай заполи вас миче, як той пес, що наловив степ пана свого кличе. І я знаю, вирушите всі, наче повінь весною, та у славнім поході своїм. «Не питайте за мною, най-наперед іде ваш похід, наче бистрі ріки, о Ізраїлю, чадо моє, будь здоровий навіки». Горнула мене самота, як то море без крає. І мій дух, мов, вітрила її, подих в себе вбирає. Мов, планета блудна, я лечу в таємничу безодню. І один чую дотики ще, дивну руку. Господню. Сорок літ я трудився, навчав, весь загублений в тобі, щоб зрабів тих зробити народ по твоїй подобі. Сорок літ мов коваль, я клипав їх серця і сумління, і до того дійшов що уйшов від їх кпин і каміння. І ось сумнів у душу мені тисне жало студене, О, всесильний, озвися, чи ти задоволений з мене? Так ідучи, молився Мойсей, у сердечному горі, та мовчала пустиня німа, тихо моргали зорі. Аж почувся притишений сміх край самійського боку, наче хтось біля нього йшов, хоч не чуть було кроку.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 Тільки бачучи люду Ярмі, моє серце боліло. Бо ти чув себе братом рабів, і сестидом палило, і захтів їх зробити таким, щоб тобі було мило. Так з низин тих мрачних і лячних я хотів їх підвести там, де сам став, до світлих висот і свободи, й чести. Та творця, що послав їх там вниз, ти не радив б ту пору. Аж тепер, як упав ти, Його кличеш в своєму горю. Ні, насе ж мене пхнуло його Всемогуче виління. В темну душу Хоривський огонь Надихнув просвітління. Ей, а може Хоривський огонь? Не горів на Хориві. Лиш у серці завзятім твоїм У шаленім пориві може голос. Що вивів тебе на похід той нещасний, Був не жадних горючих купин, А твій внутрішній власний, Адже пристрасть засліплює зір, А бажання все ж чари Плодить окуй світ і богів, Як пустинні мари, Те бажання, що наче шакал У душі твоїй вило, Лиш воно тебе їх ваташком і пророком зробило. Ах, від слів тих я чую себе, Сто раз більш в самотині. Хто ти, вороже? Я Азазель, темний демон пустині. Було темно. Лиш зорі яркі ми готили в простору. Простував при їх близько Мойсей, усе вгору та вгору. Без стежок серед піль ми вели його дивні звуки, то квеління гієни в яру, то знавше гадюки, він ішов не ставав. Мов герой до останнього бою Та у серці важка боротьба Ішла самим собою Те бажання Кричало там щось Випліт сорому й болю се був кущ огняний Що вирів вирвать людній на волю Те бажання все був то йгонь і була то та сила, що для мене його наказ і його вистворили. «Ні, Не те. Бережись і не крив сам душею своєю, це бажання святе, та чи гріх не там змією? Чи не був же ти їх ваташком?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 Замість Божого їм накидав власний план тиснозорий. О його, озвучися, скажи, я чинив твою волю, чи був іграшка власних скорбот? І засліплення й болю. О, Йогово, озвися, Чи ти здобуваєш дар мови Лиш у пристости нашій, У снах, у розбурханій крови? Та Його мовчав, Лише чуть лиховісні звуки. То квиління єни в яру, то знов шелест гадюки. Підіймалося сонце над степ, мов багровое коло, і промінням, мов стрілем тьму.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 над чвари землі, над всі шуми і звуки Він стоїть і до неба простяг Розпростерті його руки У сходовому сяйві небес В пурпуровім промінню Колосальний його силует Видно геть у пустиню І летять із гебрейських шатрів Затурбовані зори, мов гонці до гіганта того На осяйні гори. Семой сей одні одним уста промовляють не сміло, Та не вимовлять того, що там у серцях защеміло. Семой на молитві стоїть, розмовляючи з Богом, і молитва та небо боде, мов поломінним рогом, хоч заціплені міцно уста, і не чуть його мови, але серце його розмовля, і кричить до його. Підіймається сонце, пала вся небесна стеля, і стоїть на молитві Мойсей, нерухомий, як скеля. Вже полуденний демон степом Шле з несилля й змору, Та Мойсея, мов, руки чиїсь Підіймає все вгору. І схиляється сонце униз Вже над фазга вершини, І сяга величезна тінь Від вершин на рівнини. І паде величезна тінь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 А Мойсей борикався, горів, добивався до ціли, а як ніч залягла на горі, впав на землю зомбілий, Захиталася скеля під ним із усіми шпилями, і безстямний лежав він, немов у колисці у мами. Ась пісня тужлива над ним Сумовито бриніла, І рука колихала його Пухова, сніжно-біла І почулися тихі слова Бідний, бідний мій син Ось що з тебе зробило життя За маленьку часину Чи давно ж я блекала тебе і водила за руку, чи на те ж я дала тебе в світ, щоб терпів таку муку, скілько зморшків на твоїм чолі, і зв'ялене все тіло і волосся, що гладила я, наче сніг побіліло. А колись ти від мене притьмом рвавсь набої та герці, бач, до чого дійшов.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 Ох, дитя на цьому